لګي تلکل سين کومه د دې د کوشش پیری دی بل کن سپیری د جماعت کی ناستیم نو امیر شه چکوما خبر او کړا خوتن ناغو چا, چا دا ورو چا فنفلو کې د بیدار ستاکین استو نو زما ودا خیال چې دا بچته په یو لوس بس کی خوب بولور ور شي نو ما بای معاینه کوله تر چارپنګ پوری آغا مشومان چې غبو معسوم او دا یو مثال بز تاسته دا دموړې کیوسی کی شولینو مې له دومره وړکه هغه قران یز د کړې ری او قران داغه پسینه کړي امداد الله ماشوم دا غرور دې دغه نه لږ غټو سکاله کې ختمو کو مسلمانانو الله پاک ته اوجړی چې الله پاکا د قران خزمت زمونږ نه ماخلی امین وای امین امین ګورئ زه خبر وکم اغه خلق اغه ماشومان چې زمونږه کور ته وراغله ګورون ته وراغله او زیפה بای وی وڑا زمونږه اوزیفه د لنګر په شان و رټه حسردا چې د دغه طالب العلم د خپو د لاندې فرشتي وزیري غوړی وزیر اعظم ته وزیري نه غوړی منبر ته په خاله اتر غړول شگی لاتر به ورته درور لاتر یوشین شین صدا به هر بوتیدې طلبه د 1441 تا ایمان نیوای دا قرانی کریم وزیر اعظم راويست کسا در راويست کو وزير راويست غدي طالبو مولا راويست اوازو کوي کنه طالبو مولا تته مولا دا دا لفظ په حقیقت کې چې وځه کړي دي د انګريز وځه کړي دي یادولرای مسلمانانو انتہی د خطرې خبره ده په دې قرآنی کریم کې دریز سراحتن یو نوم له الله پاک یو سورۃ مستقل الله پاک را لګللې ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خیالو چې د دې خلقو نووزګار شم نو طالب العلمه تاسو سبق ویم ویابسوا وتولى انجا اهل اعما خافغان احکارک شایekra انجا اهل اعما دا مولا تفططارا چیوډون را هه او سنادید ناسو انجا اهل اعما تر قیامت پوری طالب العلم سمه ارج داده مسلمانانو د دا دلایو فقر او پکې انتہی سړا ټوکڑا بسار مېلاو شو نو شاه پور شو په جنګلو زمونږه د قران کریم د خاطره دا الله دې زمونږ نه اهله د الله صدا پی جنګلو زمونږ نه نهخلي امين چې د تاریخ دا یو او مغرزی دا یو ټوټو مګر دی حاشا وکلا حاشا وکلا الله پاک دا تر قیامت پورې مکه چي داسېو ادارا وا چې پاږی کې درس قرآن پاږی کې ختمه بخاري پاږی کې درس نی کا نظامی پورې کې پورې بلکې زتا سوتدا خبره کوم چې د کراچۍ نواخله تر ګلګي ته پورې تاسو ب توری تفریح ب توری سیاحت لاړ شئ اپا هر جمعکې تاسو وایي چې زه د شاهپورم چې د پی جنګلو زمنګا د دین په خاطر باندې دا الله پاک دې دا پرچا په تاریخ کې نه لیکل کېږي چې رب العالمین یره د شاهپور مدرسه باندې شو دنا اهلی د لاسه رب العالمین دې دا اهنه اهلي په پا ممکنې نه پیدا کېږي دې وجینا زتا سوت دا ارس کوه مسلمانانو کترو سوتوبنی وستی توبه او باسي توبتن سحا او باسي د خلوص نه ډکه او باسي چربا کو ګنا د خزماره سبب ويم چربا کو ګنا د خود محمد فیاض زما د ګنا د لاسا قران اون شو خوب بیا الحمدلله زداد زد ور قوم خپل علماي کرامو ته امیر شيخ عاصم شاه شيخ مولانا امدد الله زماو د بډاو سلیم پڑھاو کړه منګه چې څنګه تکرار نو نو منګه ازعاف مزعفات خپل وس مطابقو د مبسوط سره سې غوندي دی او کوهې نه سبق وي او الحمدلله دابه نشر شوي او که کمز کم, کم د دینه شریعت نه شي نو اوس ام امیر شپدا خبر او وکړه چې انسانانو نه ني او جناتو بلازمن او ردلې قل اوهيه اليا انه استمعنا فروم من الجن زه صرف یو مختصره خبره کوم او ز سیدي کې زاتاسو ته تا خبر وکوم چې زيني گناهونه داسي دي مسلمانانو چې تا هي توبه وستل ته تو بس گناه بسکړې نه هغه یو بیباکي دا بیباکي یادول لري بیباکي بی عوریاني مسلمانان محترم د بیباکۍ او د عوریانې علاج بیا د وچو په ځای لاندوم سوزی دا موږ دې دی د پرانوی لګي چې موږ چا په رزق په سړي گیو منغاوایو الله پاک دې د مسلمانانو رزق حلال نصیب کړي خو مسلمانانو محترم د باقی علاج د باقی علاج هم د مسلمانانو چې موږ بیباکۍ فریدو رب العالمین دې مسلمانانو لا مؤمنانو لا په حلاله طریقه حلال رزق نصیب کړي ارز مداکو مسلمانانو داسې مسلمان باندې خو بیا هم مې چې موږ تیاو نفس لګیدل دي او بل شیطان لګیدل شي شکر دې سي ختم شي شکر شو دې تعلیم ختم شو شکر دې یو درس ختم شو شکر دې دو جمعې پروس بعدو جمعهتون نه نیدا کې دا اواز بکیدو د الله د وحدانیت د حق اواز بکیدو شکر دی دغه چي داغه چغار نه خلاص شو وګون زمونږه خوړل لیکیدل هغه خلاص شو مسلمانان محترم قضات د چاپځه کې کاربهه سه راغلي نو مسلمانانو هغه دی توبه او باسي او هغه دی دا کلمه وای چ اشهد ان الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله او دا زمیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو والغو ام دقم استاق دي ما ویلو زدر سک کلا کلا ويم تفری خبر اب می کولا چې در رحمت میاش مونږ په ځان باندې د زحمت کار زولیدا زه رحمت مې أش ولي د زحمت ته رحمت مې أش هغه خودی ته ویل کېدی چې جماعتونه نه ود تاسو ته تا امیر څه بوې موږ څه په پای چابديو تاسو لر کړې لیکن لکه د رحمت مې أش زحمت ولي تراوی نه حالانکه لندي کې دې هرزه کې دې مستقيل قسم چاپ 500 کې ختم کو 400 کې ختم کو پاباندې هم نه مسلمانانی محترم من یا مسخطه من سکړه او یا نه کړې او دغه شی تناس او د چکو می خبرې وکړې کداغې پسې مزید ززم چې پدې سیسکی چې کوم اوریان ویډیو دی هغه اوریان ویډیو مسلمانانی محترم چې اوسړه په سعودي کې ناشته او دغه خورلړ نه لته او دغه اوریان ویډیو غان سنقي نو زه یقینا خبر کوم او د حسرت کوم چې دا سیمه ول برآشي چې زمونږ استادو کورونو ته بسړي راځي په برقه کې راځي زمونږ استادو پولور خور په سی و خپل ضرورت په پوره کوي او بیا بزي ټول واي اننا لله و اننا الیه راجعون د دې روح تان پکار دے صد دباب پکار دے څه دی باب د مسلمانانو محترم چې موږ توجه ورکو دین لږ کتاب لږ درس قران لږ درس قران لږ ان انزلناه فی لیلۃ القدر د دی القدر قدر ولې مسلمانانو زکه چې پدې کې د قدر کتاب الله پاک را لېګلې دی داړو دا به سوره اخلاص دی سوره اخلاص مسلمانانو د دې مینا الله پاک سره جنت تبو زی الله پاک دې موږ ټول جنت تبو زی بسم الله خاص په امداد د نوم د الرحمن چې به حن مہربان نهایت رحم والا ده شروکو امداد غړو قلوه پیغمبر مکلف ته په مسلیده توحید الحمدلله اوس مې درس کی وی چې شیخ ته پير رحمه الله زمنګ دی مدرسې لا المركز العظیم ل اشاعه التوحید والسنا قیامت پوری دی الله دا عملن ساتي الله امين امين الله ای یو دی الله الصمد الله به حاجت دی نتیڅوک پیدا دی او نتیچه دے چا پیدا دي نشته د لا هون دی څوک درې پیری سره سوره اخلاص وی الله پاک د پوره قران ثواب ورکي درې پیري سورې اخلاص ابي چې په توجه سره وي بسم الله الرحمن الرحيم د انسان د حفاظت پنځه طريقي الله پېښ کړې په دي دوه سوراتونکې اول د جوسي نبي عليه السلام منجادو شي یو خبره سيپتا اول مسلمانانو منږ او تاسو په د نندهور کې کوړو منطر ته کارویللی کوو منته شر حکوومتی کوډګر شر حکومتغ به ترسیې پېژونې خښي د کوډګر دا حکوم دی پهغ به جناازه کېږي احقامملقرآ د چې س پهدي تفصیل کی دی او د کوډو بنیاد دا د یهودو نه راغلی دی. نبی ابن عصم او داغه جنک په پا پیغمبر پاکه کوډی کړی وي دنیوی امور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان کو نو دین کې نقصان نو د حفاظت په زو اول کې من شر ما خلق داعی د غطا هرڅه تایوان راشي نور پسی چکل یو شیله او بنور کوله کیږي یو الله خزانه قران یو الله خزانه او خزینه توحید باندې الله پاک دا سوره اخلاص د دې خزاني حفاظت د دې د داعی دا دا حفاظت نو من شر غاسقین اذا وقب او دا ریقه من شر النفاسات فی العقد د شپي جادو او سروم دیږي د دې وجنه حدیث کی رازی خپل معشومان ما, ما خام هن دا حسا دنن ساته باہری مپری دای شر النفاسات دا بندون چی دی فی العقد صحی ولی نده کتبا چفکای خدا ناجائز دی من شر النفاساتی فی العقد او دا ولی کئی کنائی دا دی من شر حاسدین دا حسد یهودیان یهود نصارا شرار و خلق الله بدترین دا اللہ دا مخلوقاتو وزو به خبره تا او مکو مبدا مخصوصوی ما شیا پښندنه سواراو پښند يهود او بتترین د خلکاتو شیا واقعا خپل میشن کړي لري په دې روزه کې اسا پابندي پینو کپا پابندي دا راوین مني دا کپا پابندي دا په مدارس باندې دا کپا پابندي دا په کالجانو باندې دا که پابندی ده پسکولیا نو بانی ده که پابندی د پو یونیورسٹیا نو بانی ده ده خیر اداری چو کمی دی زتاسو تدا یقیناً وی ما دکاندار کرایا ورکی خود دکاندار سلب اگوٹی نو مالک لسور کی نوچی ده دکاندار دکان من ده مالک لسور کی مالک پلی پیسی خرچی کڑی دی دا ملک د معیشت پلی حاز بنی تبا او برباد شو یهود <وزنسوارا> نو او دا سی سازشو کچی زمون د اسلامی ممالکو تیلو تیل به چیدا نو تیلی ٹپکڑا رالان دیکھڑا سوکر ٹکسی کی تیل واچی اغلا ڈالر ورکین عام کے اغلا ڈیال ورکین عام کے من شر حاسدن یاد اُلرائی لن تغضا عنکر یهود ولن نصارا حتی تتبع عملتهم قرآن وئی ملا نوئ عالم نوئ مګړې نوئ قران و چې د چری هیڅ کله هیڅ کله لاندې لاند هیڅ کله د تانه يهود او نصارا خوشاله نشي ترڅو چې کافر شي نه وي واوري قران نه مې سپکنه هیڅ کله د تانه يهود او نصارا خوشاله نشي اوف اوم په دنیا کې پداسې زه کې یهودیان هوودیان ساز شوونه جوړي چې هغه میړیا نه رااخلی چې دا مسلمان من په څواکو مسلمان من په څباکو د مسلمان د کور نهمنګ پرده په څ باسو د مسلمان د کور نهمونږ دین په څ باسو من شر حسیدن غټ کې نهګر شیطان دی زمونږ سرا زمونږ دنی ک سره دکینه کړی د د جت نه را وستې د نیک سره او سم د ایبرس الواد من شر حاسدن کفرا کا کافر دای دا سود نه دا ته مسلمان پاکستان د اسلام پونم جوړ شوی دی د ترقی هر څن نو چی خدای او ملک ته زمون د ملک د زری زری د دې ملک ته چپی چپی د دې ملک ته سپاهی د دې ملک ته نوکر د دې ملک ته هر زی روح ته هر شی تاسو مو و د ملک د پاکستان د اسلام د حرمینو د مسلمان چې څوک دښمني کوي الله ته دشمن شاخا امين قلو امن ګران پرب د سبا الله تور ته مو تیارا شرکیاتو کې اختو شیدا بیوا نو صپرونو زیارته رب العالمین نو کارشټ <سؤال> باباو پیر باباو صبار او خود قرآن مسلہ ذکر کر چه بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرس کتاب شروع قید بسم اللہ وی دکاندارات چکلا دکان کو لاوائی بسم اللہ وی دبرکات و منبع بعد تبرک بعد مسحبت بعد استعانت الله دکان کو لاوام خو امدادستان و غارم د سیکسي والا ټکسی تاخیږي بسم الله الرحمن الرحیم امن غواړي امن غواړم پر د سبا د کولو سره د شره د اغینی چې پیدا کړی دي عام شو د شره د پوک باندې کله چې تندريو نسی تیاري نه کله چې راځه مشي د شره د پوکي کون کونه پوټو کې د شره کینګر نه کله چې کینر اخرې کین دي الله د مسلمان نلري کی امين من شر حاسد ما تاسو ته وی د کینی بانی او د کینی جرنل ابلیس ښه من شر حاسد یوزلی سره الله نعمت کړی لري الله نو وړا کنه چې الله دا مال عمره کا د د سره دیومې دا مال عمره کا بمیر ای حسید ای حسود کہ از مشقت کی رنجیس کی ازم شقته او جذب مرغنت واندرس و کې ناګر استابل علاج پاسخیده دنیا کې شته دوه خبرو ته څړيله الله علم ورکړی دي امی زه بیان هر څوک تمناو کوي چې الله زما په الوات کې داسې پیدا ک حق گويا امين هر څوک دا عالم دي يوم طالب العلم مرتنس ته او دې په حقي ضرب زيدن قائم ضرب زيدن عمرن ضرب زيدن عمرن ضربه ورته چه ده ده ماده دا دا حیعت دا ده دا فلانه باب ده زیدون فاعل ده عمرن مفرول ده دا ورطخی نبیه پا قرآن کې ورته ایشار دغه که اجرا که دی تب اپس خیا یو سڑی ده غلال لپاک حلال مال ور کرده ده زیل کی خبر اکو مسلمانانو پبلک سکولونه چې چه ده داغی استازان انتیحانی معیشت کی کنڈم دی دا زک از تا سو تا چې تاسو دو نظر زکه پابلک چلیږي په پا ما په فیس باندې ما شومان په فیس باندې مدارس د مدارس او مدرسین چې دي مظلومه طبقه مدرسین دي مظلومه طبقه مدرسین دي د مدارس د انتہی ات شی اوم نهي خو لیکنه غپن بان هغه وجه صدا اته خانزمغه مهتمم دي زه ما په وجود زندگی که درم محتمیم شو شیخ رحمه الله محتمیم سیب و دا محتمیم سیب دی نو دا بهر هر نه چی سو راشی مثلا نو اغا استازانو لورکی نو دا با هر نه هر بند شو مقامی و خلکو تشکر با یو سورت دی چی تاسو طلباو لسه شی ورکاو پا کم نمبر بندی اغا دل ورکی دیده بیدا کوششو کی چې د غریبونه غریب مدرس اول کی ورپسی پسیبل کی ور پسیبل کی ور پسیبل کی چې صناوس گونځه شات د اخطر آغا د استادانو برابر شي الله دې موږ لا توفیق را کړي 10000 ور کولی 12000 ور کولی نو آغا به مناسب طریقې د چندان کوم خوبه خللا خبر راغلا چې استادان په ټپو ور دي د پبلک سکولونو فیس نشته معلومات بکړي چې استادان د معیشت د له هازه تابع دي ځن ومنه د مدارس او تو مدارس او تا دم داریسو دم داریسو دا باره اتلا دړو بچی ته بهار نراغله پکړاو استادانو به واغستا استادان د دې وجه نه رزق الله سره دی تا اوس دوي چې ان الله هو الرزاق ذو القوت المتين هر وخت کې هر چا روزی رسان چوک دی الله پاک دی خو تاسو ته ويم د دا تشکر دایو دغه دا, یو دا چیر سقالی دا استادا تلاوا وبني اون لګی دا دا تواخلا خو استادان له ورکا الله دې من د کینې نه اساتی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد دونم دا الله چې به حلم مهربان رحم خویده جوسی ته د تکلیف رسیدا و روح ته دې رسیدي وامن غونم وعام پرب دخل کومه شومان تربیت ته محتاج ځوانان تصرف ته محتاج ملک الناس بچا دے کمیر واکړيږي غراواد کوم نا روا غنا مسلمانانو یادو نری ګوره رب العالمین کی دې چې تا نظر د سړی نو اخلي ښا نظر کیری بیری کی ورونځي کی هغه سره دا الله پونسب نه لوندې چې حق ناوري قران ته نګوري قران ملک الناس بادشاہ دي حقدار د بندګې د خلقو دي بډاګان د شرع الاسلام څخه وونکی نه چې پټېدون کړي شیطان قسمه قسم موسوسې کوي هغه چې وسوسه کوي په سينو د خلقو کې من الجن د پیرانو د انسانانو <متنسان> نه الله دی دی نه منګ بچکی قران موندغو شروع کو چې شیطان به خپشي چې ان شاء د دوه خوبیا مصممه اراده ده او مونږ به ویو په دقه طریقه به ویو حکومتي رټنم چیلنج کړته و مونږ چیلنج خو ان شاء الله پاک په سا حالات سازگار کی الله پاک دې د دې ختم دلاسه حالات سازگار کی ټول ملک ته الله سازگار کی بسم الله خاص فهم د دنم د الله چې رحمان او رحیم دې تول صفوتنا خدای توف خاص الله لرا چې پالنه کوون کې ذ مخلوقات به حدا مهربان نهایت رحمو والا واقدر دروز دي انصاف خاص تعال ربندگی کوم او خاصه نیم داد غاړو کلک کې من فلاره نه گا صراط الذین لا کسانو چې تا مهربانی انعام کړلې پاغوي چې نه غضب کړې شوی پاغوي او نه دي بیلاره پریشان بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد دونندانو چې به حدا مہروان رحمې خویده الله خو په هله الف لام میم په معنا د دې حروف دا پورا کتاب هیڅ نشته پرې کې خو نه پرې ځګانا پرې ځغاران ولرا الله دې من کې تقوا پیدا کی روجو یم دیتا اب ختم شي ودلل متقین الله دې په من کې پرېشغاری پیدا کی څو په یو ګناختي د ګونانه بس کی ها کسان چې قین کې په پټو سيزونو او په باندې کی د زمانه او ممما داغنه چې ورکړم دې دې ته خرج کئ ها کسان چې مانې راول لپاره چې را لې تا شوی دې ته او لپاره چې را لې غلې شوی دې په خاص تا او پرز د قیامت ورستنه مې دو یو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ حِزْمَادِ شَعْبُورِ عِزَتْ مَنْدُو آس پاس خلکو علماء کرام طولباء کرام مبارک شئے کہ ساسو پجمعات کی کې مجدی کی بیا اللہ دا قرآن ختمو دا باچری جاللہ زمان تر قیمت پر کیا اللہ جلل شانوح پا القرآن نازل کرے دے دا دې عبادت سو بهترین عبادت د بوتانو د ټیم د اوجمی د بوتانو سیزن په با دکان باندې ګڼي وي جمع روان دي ځان بوتان اخلم داختار روان دي دا د کپرو سیزن دي دا داد د دا رمضان میاش داد دا عبادت سیزن بمون منی داد دا قران د دا تلاوت سیزنو داد دا الله د دا یاداش سیزنو داد دا غریبانو سره د مدد سیزنو لیکن موږ چا به بترون خلکو وکړي بګي کچانه کوتای شي الله دې موږ ته معشوکي او واست نن درې څمشه ولاړه نن درې څمروز ده اغه رمضان ختم شو اغه رحمت خلکو با دا الله عبادت کړي رحمت به حاصل کړي دا الله عبادت به کړي مغفرت به حاصل کړي دا واست اغه اخری د جهنم نه د خلاصي روز میاشله روزيدي الله دې موږ له ټول د جهانونو منګ کوم چې مړي شی هغه د جهنم نخلاص کړي الله دې منګ د کفار د غلامین نخلاص کړي سلمانان نه ان چې به مونږه کوم عذابون افاتون روان دي دا وجہ سره چې مونږ عذاب لري خدي له ان شکر توم لازمین نکم مونږ د الله د نعمتونو شکر نو واسو نن د الله د دین ته رکا وټونه د کفارو قسمه قسم حرب استعمالي کی شروع کیږي لیکن د الله له شان دي داګه د کفارو هربي به الله په غو مونه استعمال کیږي تاسو کوم هربي را واسي کوم خبري شرو واسي بيمارانې د بيمارۍ سوال ته وګي بچي نشتی د بچول سوال ته وګي قرضداري د قرضداري سوال ته وګي نه نه مونږ دا نه کوو مونږ بازار ډک دک دي دکانونه ډک دي خورګي ډکه ده دام دا موټرسایک غړکتہ بره لکه مونږو پدې مونږ رف خپکیږي رب مخ خپکا وای دا باقي روزي پاتې زمانو ځوان ته ټول دا, دا درخواست کومه <مسا> دا دا ما سره دا وعادو کوي چې د دینه پس به مونږ نه تاسو نه کوو نه سترنجو نه کوو نه بلحلو اپ کوو نه موبایلي ګورو دا باخره به ان شاء الله په عبادت کې دیو کو نه به دیو دا تاسو ټول ما سره دا وعده دا ان شاء الله دا تاسو جامعې دا تاسو مرسه دا شاپور خلکو چې کوم دا جامعې سره دا کوم طلبه سره دا کوم علما سره کوم محبت ساتي دا په دنیا کې د دې مثل په کورونو کې زنه چې کوم محبت کوي دا دیو میسر نشتی الله تعالی تاسو نه غري هرڅه غوړتي الله زما په دین سره دیندار او سر سمه محبت پیدا کی او دا تاسو موراسته ده سق قسم دېګه سکمي مونږ ته له شي دا تاسو مورجامعیدا دا د شیخ جامعیدا تاسو د شیخ بچی مونږ د شیخ بچیو دا مونږ ټول د پمیراسته په خاطر شي دا یو زمانه ده زه خود مورسی نو او دا شي نو کړم چې بیکار نو کړم دا د مور شي خدمت ده نه کیږي دا د علماو خوځوذمانه کیږي د طلبه خدمت زمانه کیږي د کله خدمت زمانه کیږي لکه زه ډیر بیکار یم تاسو تاسو مور سره صدا د اسرمینه محافظت کوي تاسو د دینه زیاته د اسرمینه مخافستای دا د علماو سره د اسرمینه محافظستای او دا کوم نه چې څه کوي زموږ د جماعت شرشو خبر راپته وځای پستا په دریشتم دا پنځشتم ما په وېشتم خبر راپته وځای و کوم عذاب ته امنه دا به بهترین نعمت تمونه وغس ختم شو علما مهنتو کو دا قرباني الله قبول نکړي لکه ما ته محروم شو کنه دا مسجد خوش خوشي دی ما خامش مونږ لو یو ګور کې بازار یو کې زنا سي نور د او څنګه نو ناسي وو نور کو دا شاپور شاپور بچي وو دا درڅ قانون به غړېدل دا مزیب دا طلبه دا قسمه قسم علما بو اقنن ولې نشتی غوخه طله نو الله دې رب نه خ望ي ټول تو به محبت سره دعا وکي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. والاكرام يا الله يا رحمان يا رحيم یا الله یا رححمن یارحم یا الله یاحمن یارحم یا قیم یا الله یا الله ستا په کوور کې الله ی خلکو تاته لاسونه پورده کردي یا الله دا رخپونه ډ ک یا الله الله مون کوونهونه په پنی کوومې بدر ک الله الله د زمونږ لاسونه کوم کونا شي د خولی چې کوم کونا د سرک د کوم کونا شي الله دامونته معه یا الله. یا الله مونږ په ګونوونو مونږه منه سی یا الله الله مونږ ډېر کمزور یو یا ارشادانه یا الله مونږ خپل رحم کړو مکو یا الله یا الله په مونږ خپل رحم کړو مکو یا الله یا الله به د کې چې کوم برکات یا الله حاصل کړی یا الله یا الله باقي لكم پاتې یا الله باقي یا الله په دې کې مونږ ذکر اذکار الله په دې کې مونږ د قران تلاوت نصیب الله د دې ګرمو د غریبانو خدمت نصیب کیا الله یا الله ته زموږ راضي شه الله یا الله دا جماعتونه بیا په قران او اعمال الله یا الله مراسی بیا کولاو کیا الله د حفظان درسونه بیا کولاو کیا الله مراکز کولاو کیا الله یا الله حرمین شریفان کولاو کیا الله یا الله ته ته مغره الله موږ خو ډېر یا الله تخفر رحم الله یا الله زه ډېر یا الله زه ته مغره الله یا الله از ما ده گناہوںforeach ما بلز ده. ده ده. ما دهforeach گناہوںforeach یا الله ده حالت راغلی یا الله از ماforeach گناہوںforeach ما را سمو بند هو یا الله یا الله تز ما گناات مو گره یا الله تخفر رحم تو گره یا الله یا الله تو گره یا الله یا الله موږ موږ کو الله یا الله دمراکس دمرسیا حرمین بیا کولو کی یا الله یا الله <سؤال> د کوفاج کوم ساژنو شورو کړی دا فعل کی یا نام د کوفا د غلامانو آزاد کی یا الله نام د کوفار د غلامانو آزاد کی یا الله اس مونارواجو د کلینا آس پاس علا کوونه یا الله د خلق په د په ختم کی د ورګي ختم کی یا الله الله سو موږ چې سری یا الله دا موفرد نصیب کی الله الله زموږ تور د الله داغي موفرد نصیب کی الله ورګنا کې موږ فور فارد داغي موفرد الله اشار بابا فارد داغه موفرد نصیب کی الله اشار خندا را فارد یا الله داغي الله نو مخک چې موږ دی که مخک الله کناری دی که سدان دی, دی. دی آس پاس علي حقوق دی یا الله الله الله سو به ماران اتت کیا اللہ تو سر سا...